На чолі вміститься і моя долоня. Очі великі і ніби голодні, як у мого пастуха, який ніколи не наїдається. Боюся таких очей. І ще в брюнета на бороді ямочка. І ще згадав в цього другого витатуйована на лівій руці літера «Т». Дочитавши копію цього повідомлення, Гаупт-штурмфюрер Вундерліх вдарив кулаком по столу, а потім став хукати на руку. Недоумкувати, чи що цей лісник?» – процідив із гнівом. «Великі очі, як у голодного, високий лоб і витатуйована літера «Т» на лівій руці. Дрібниці! «Т» – це якір». Перший – стонець, і другий, що німця задушив, давні знайомі нашого Кротова. В Словації Гаупт Штурмфюрер промовив у голос, хоча в кімнаті, яку люб'язно дав місцевий комендант під кабінет, нікого не було. Гаупт Штурмфюрер Вундерліх поквапливо перегорнув аркуші з інформацією лісника – за 20 і 30 серпня. Нічого втішного. Небесних чортів нема. Біла пляма. У спостереженні і за 10 вересня. Нарешті останнє повідомлення. 18 вересня. Геркомендант. Знову зустрів двох. Кучерявого з одвислою губою брюнета. Розмовляли з біженцями у секторі Моголісу, поблизу хутора Апшалас. Обидва в цивільній одежі. На головах зовсім нові капелюхи. Уповноважений контррозвідки гауб Штурмфюрер Вундерліх склав всі копії документів, узятих ним особисто в штабі армії групи Норд, і переданих йому місцевим комендантом. У Вундерліху хотілося зосередитись, подумати. І не лише подумати про небесних дияволів, хоча російські парашутисти і Вундерліх ніби зв'язані одною мотузькою, тільки на різних кінцях вузли. 9 липня війська новоствореного росіянами Третього Прибалтійського фронту атакували лінії «Пантера». Однак не на дільницях, де було на кілометр по 18-20 довготривалих і дерево-земляних вогневих точок. Не біля Плескау, а на південь від острова, де фортифікаційних споруд, вогневих точок і загороджень було значно менше, а ріка Велика – вужча, ніж у районі Пскова. Це змусило командуючого групою військ Норд-Моделя сказати, що тут не обійшлось без радянських агентурних груп. І зовсім розгнівався фельдмаршал Модель, коли наприкінці червня три піхотні дивізії і одну навчальну польову було перекинуто на критичну ділянку фронту під Даугавпілс. Передислокація відбувалась спершу по Ризькому шосе, а потім по кількох дорогах на південь. Війська фронту, якими командував генерал Єременко, зустріли підкріплення військам 16-ї армії з частин майже чотирьох німецьких дивізій всеозброєні. А могло бути і по-іншому. Коли завершувалось спорудження лінії «Пантера», фельдмаршал Модель у наказі писав, «Противник своєю перевагою змусив нас відступити. Нині ми досягли лінії, на якій на підготовлених позиціях влаштуємо рішучу оборону. З кожним кроком назад війна на суші, у повітрі і на морі наближається до Німеччини. Тут, де ми стоїмо, нам належить знову завоювати славу нашої зброї і показати нашу гордість, нашу стійкість. У червні-липні армії «Центр» були пошарпані в Білорусі і в Литві фронтами Рокоссовського, Черняховського і танковою армією маршала Ротмістрова.